І Володислава там зустрічав. Данилове військо з'явилося на правому березі сану несподівано для Фільнія, і угорська сторожа, що вартувала біля берега, налякано руськими, втекла до табору. Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками. Данило сміливо звелів переправлятися через сан, бо від Теодосія вже знав усе. Угорський тапір розташувався між городом і лісом. Фільний зрозумів загрозу опинитися замкненим в цій логовині і наказав військові рухатися через ліс на лух. А щоб ярославці не поспішили з города, на поміч Данилові лишив своїх пішців під городом. Угри вийшли з лісом, і влаштувалися до бою. Фільмій стояв під стягом і говорив воєводі Лаврентію, «Русь до битви скоро, та нам треба витримати напад. Вони довго не видержують у бою». Поскакавши перед рядами свого війська, Фільмій вигукував, «Не бійтеся руських, хоч вони побіжать на нас, спійте, бій довго тривати не буде». Руські назад до річки втечуть. Довгі ряди угрів нависли чорною страхітливою хмарою над руськими полками. Одна мить і рухнеться злива, притисне руських до річки. Фільній ще раз проскакав і, побачивши, що руські заворушилися, метнувся на середину, там, де був його стяг. Мовчазно сунула руська кіннота. Жодного вигуку. Тільки чути брязкіт копит та передзвін збруї. Уже Фільній бачить обличчя руських дружинників під блискучими шоломами. Моторошно стало йому, ніби голого холодною водою облили. вдарив коня строгами і помчав уперед. За мін суцільною бавою посунула кіннота. Попереду руських мчав вершник на сірому коні. Він обнувся до своїх дружинників і щось крикнув. Тоді струснулося повітря від тисячоголосого гуку. Це полк Андрія Двірського стрімголов рушив на угрюв. Біля Андрія мчав Мефодій, його велика й огрядна постать устрашила Фільні. Фільні рвонув коня в бік, і Мефодій промчав повз нього, розмахуючи мечем. Фільні рубонув іншого руського, що наблизився до нього. Меч дзенькнув по кольчузі і посковзнувся. Угри і руські зіткнулися. Тепер уже не можна було розпізнати де вороги, ади свої, вершники сплуталися, все залежало від хоробрості, стійкості і військової спритності противників. Фільний про інший не думав він уже бачив себе переможцем і мав підстави до цього. Угрів було більше, і вони почали тіснити до річки праве крило руських. Радісний вигук вирвався з фільневих грудей. «Тікають! Тікають, руські! Женіть до сану! Потопимо!» Данила не було в цій сутичці. Друга частина руських переправилася через сан нижче, і угри їх не помітили. Туди поїхав і Данила. Вже прибігли до нього гонці і сказали, що угри зім'яли праве крило. На допомогу Андрієві кинулися дружинники, послані Данилом. Але вони не дісталися до Андрія, хоча з розгону і врубалися в ряди ворогів. Угри міцно стояли, і не можна було через них пробитися. У цей час Андрієві дружинники натиснули і знову погнали угрів до лісу. В битву вступила друга частина Андрієвого полку. Коли бій розгорівся, фільний вискочив у тил своїх полків. Він споглядав, яким непохитним муром стоять руські, як вправно орудують мечами і копіями, і переконався, що його обдурили вигадками про малу силу руських. Над полем стояв брязкіт мечеві копій, стогін поранених, вояки обох сторін кричали, і цей гамір дедалі зростав. Уже сонце піднялося високо, а кінця бою не видно. Фільний пересів на іншого коня і кинувся в гущу битви. Перед ним чали два царі і вигукували «Дорогу! Дорогу!». Угри розступалися, і Фільній вискочив наперед. Руські знову йшли хвилею, ніякої метушній розгубленості в їхніх рядах Фільній не помічав. Що ж це таке? Чи в лісах поховав від татар князь Данила старих досвідчених дружинників, а тепер їх зібрав? Чи це молодь така завзята, як і їхній князь не хоче поступитися жодним кроком? Двадцятирічний син Данила, Лев, вперше в поході, не доводилось йому на мечах битися з ворогом. Через те Данило й заборонив йому мчати відразу в бій, звелів Семену Луєвичу наглядати за княжичем. Вони були в безпечному місці біля лісу. Та тепер, коли мов скажений вискочив Фільній, вже не можна було стримати гарячого княжича. Лев поскакав з копієм і скоро зник серед вершників. Семен догнав його, але знову змішалися докупи Угри Руські. Настав вирішальний момент битви. Лев мчав на Фільніє, міцно тримаючи в руках копіє, хотів ним поразити угорського воєводу. З усього розмаху вдарив він фільніє, то удар був невправний, і фільній проскочив повз лева. Від сильного удару по фільнієвих латах копія зламалося, і в руках у лева залишився маленький дерев'яний держак. Він кинув його і вихопив меч. Данило зарані розраховував завдати головний удар по ворогові в розпалі битви. Побачивши, що противник тисне галичан, він вдарив збоку. З розгону налетіли Данилові дружинники на ворога і зім'яли праве крило угрів. Вони почали розбігатися по лугу, мчали до лісу. Від їх центру відділився загін і кинувся проти Данила. Розгарячений боєм, князь скакав прямо на ворогів і першим ударом зрубав голову маленькому Угрові, що спробував кинутися на нього. Відірвавшись від своїх, Данило опинився серед угрів. На його щастя, у жодного з них не було копія, всі вони були з мечами.